принцип, що лежить в її основі. Власне, якщо вже втретє звернутися до порівняння з залізницею, то тоді морфогенний резонанс буде для поїзда, що з ним ми порівнюємо роман Амулет Паскаля, не би пунктом призначення. Це поняття, на відміну до всього описаного у містечку та в будинку мусія Паскаля, насправді не пристосоване для сприймання та розуміння пані Голки, а відтак і читача роману, а навпаки ретельно маскує те, що їй мало б бути відомим і звичним. Те, що ми змоделюємо тут, повториться й десь там. Морфогенний резонанс, повторення подібних процесів. Морфогенний резонанс подається у творі як щось геть нове, незвідане і не до кінця зрозуміле. Проте всі оці подвійні повторення події насправді і пані Голці, і усім читачам дуже знайомі. Адже це принцип, за яким, власне, і пишеться література. Насправді, якщо певна подія трапилася з автором, його близькими чи знайомими, чи просто з людьми, про існування яких він знає, то вона повторюється потім не ще раз, вже в створювану не у світі. І навпаки, те, що актор собі вимислив у вигаданому світі літературного твору, повторюється потім в його житті або в житті інших людей. В житті не всі пари подій дано розпізнати. А проте часом простір художнього твору роману Амулет Паскаля, немов лабораторія, в якій відстежити вдається набагато більше. Настільки більше, що в героїв роману є можливість пограти в уже згадану трохи вище гру на основі морфогенного резонансу гру з простою назвою на вихід. Специфічність, певна лабораторність обстановки в домі Мсьє Паскаля та містечка із горами довкола, полягає в тому, що він якимось дивом зумів зібрати до свого дружнього товариства дев'ятьох людей, які були досить помітними впродовж ХХ століття. Джона Фаулза, англійського письменника, співачку Мадонну, галу дружину Сальвадора Далі, дівчиного Ніколу Тесла, режисера Федеріко Феліні та всіх чотирьох учасників Ліверпульської четвірки Бітлз. Всі вони, немов би, акуратно виняті із своєї долі і свого часу. Більше того, вони зібрані для того, щоб за принципом морфогенного резонансу і визначати долю одне одного. Та для нас більше важить інше, а саме те, що вони стали літературними героями, причому не тільки для великого, всеведючого і всезнаючого автора, а й одне для одного, найперше для пані Голки, героїні-оповідачки». А саме пані Голкова в свою чергу стала літературною героїною для авторки щоденникових записів у зеленому блокноті, імовірно, Хелене з 12, причому в тому часі, коли вона ще не працювала у психіатричній клініці. Варто сказати окремо ще і про Мотрійки. Нинішня ситуація в реальності, була найбільшою матрійкою, в яку вкладалась менша спогад про те, що я сплю у своїй кімнаті, а ця менша приховувала найдрібнішу марення про це містечко, цю розкішну кімнату і це джакузі. Автор цих рядків, утім, схильний відчувати тут перш за все, Вкладення світу реальності в мовлення, оповідь, які в свою чергу знову вкладаються в реальність. Такою є матрійка художнього твору, що допускає нескінченний рівень вкладеності. І справді, як підмічає героїня-оповідачка, ці всі переходи від реальності до мовлення і навпаки – а ці всі матрійки дійсно можна описувати математичними формулами. Але мова не про це. Знову зіставляти 12 і амулет Паскаля. Якщо в 12-й йдеться про групу, так би мовити, активних діяльних читачів, можна сказати, прихильників письменника, то група, що збирається у вітальні мсі Паскаля, це літературні герої. Якщо прихильники з плином часу і кожної новою історією стають ближчі і до автора, і одне до одного, то герої навпаки віддаляються щораз далі, починають жити своїм незалежним від автора життям Аж тоді без його автора відома перестрибують на сторінки інших книг, а тоді й до інших авторів, і на те нема ніякої ради. Збоку таке занурення в суто літературний світ може здатися дещо втомливим, але не під пером Ірена Роздавудько. По-перше, багато уява творить красу і нові, і нові історії, готові розкриватися немов самі собою. По-друге, розмірковування, прописання твору якось непомітно переходить в роздуми про творення, а відтак у роздуми про творця. І хоча розв'язати загадку, так би мовити, підручними засобами не вдається, але з'являється гостре відчуття значимості, створеного літературною працею світу, відповідальності за нього. Зрештою, приходить віра, що за словом Господнім гори зрушують з місця. Євген Повєткін, книга 8, 2007 рік, Київська Русь. Ступне слово про творчість Ірен Роздобутько Аналізуючи сучасну українську літературу, дослідники все частіше звертають увагу і на таке явище, як і жіноча проза. Йдеться, зокрема, про тексти Забужко, Погутяк, Кононенко, Гримич, Роздобутько, Денисенко – Поваляєвої, Карпи та інших, де письменницька майстерність авторок поєднана з новаціями стилістичними, інтонаційними, формотворчими жанровими. Пишуться статті монографії, захищаються дисертаційні роботи, і це приємно вражає, бо більшість історико-літературних явищ і нових імен – лише зараз входять в історію літератури точаться гострі суперечки щодо художньої вартості багатьох творів течій тенденцій тому актуальним питанням для академічного літературознавства є синтетичне історико-літературне оцінювання цього періоду Ірена Роздобудько – одна з найуспішніших українських письменниць, що в своєму творчому доробку має 9 виданих книжок за шість років. Перемоги в кількох престижних літературних змаганнях. Коронація слова 2001-2004 і премія імені Юрія Долгорукого і така інше. В 2000 році з виходом свого першого роману психологічного трилера «Пастка для жар птиці» Махаон, 2000 рік, вона заявила про себе як майстер заплутаних сюжетів, людських доль і ілюзій. Тому можна цілком погодитися з думкою Ганни Улюри, що постаті Рен роздабуть, клячись не найбажанішою постаттю?